Коли ще в перші місяці любовного рожевого хаосу вона марнословно раділа, що хиляться перед нею євнухи, никнуть ханські жінки і опускають очі бекечі, та дедалі увага слух сковала і гнітила, затьмарювала щастя кохання, що зело багряною повінню її юність. І ці мори, ці остогидлі мори, за якими ніхто ніколи її не побачить, не замилуються, щодень більше давлять, виростають, і маліється соколина вежа, що піднялася кополою йортою над будовами палаців. Колись їй можна було дивитися на світ з еклізі Боруну на Чотердагу, а тепер... Тільки з цієї вежі І так буде весь вік Зів'яне краса Стане вона такою Як старші ісламові жінки І тоді Невже лише злоба і заздрість Будуть їй Єдиною насолодою В цій пишній тюрмі Із глибини пам'яті Зринала іноді просьба молитва яку почула колись біля Успенського собору. Пресвятая Богородице, «Спаси нас!» І вбивала ту згадку, злякавшись, бо поставила перед собою сотні страдних облич, які просили в свого Бога рятунку. Ні-ні, вона не просить рятунку ні в кого, сама ж хотіла такого щастя а молитва билась, здушена і скигліла, віддаючи болючим щемом. І шли роки серед сумовитої краси, замкненої, ув'язненої, залишеної самій собі для милування. Чотири високі стіни, басейн, витоптані стежечки і кожній куца друга весь світ. А був же колись узенчик У широкій долині між горами. І бігти можна було поруч із ним, Куди очі глядять. І були колись запашні чаїри І казкові ночі, І гейкання юного чабана ірського привілля. У ханському дворі щодня багатолюдно. Іслам Гірей завісив меч. Іслам Гірей – Торгує. Десь там, при дворі польського короля Владислава IV, ханові про це відомо від купців, третя венеціанський посол Т'єполло намовляє вдарити порту в найболючіше її місце Крим. Король трактує потаємно з козаками, герой Дюнкерка і погодився, то Гайбей стягає свої сили до перекопу, але тривога даремна. Цєполло чомусь виганяють із королівського двору. Хмельницького переслідує шляхта, він утікає на січ. Іслам Гірей торгує. Козаки чайками і возами везуть до перекопу тьотюн, збіжжя, олію, міняють своє добро на саф'ян, єдваби, Винує сіль. У ханський двір. Щодня приходять усе нові й нові торгові гості з різних країн показувати крам. Співітчизник лукавого Т'єполло в коротких штанях і панчохах вище колін, шанобливо скидає перед ханом Капелюха з і страусовим пером: Що ж, будемо торгувати, венеціанцю, коли не вдалося тобі піти на нас війною. З московітами підписана шертна грамота бути в союзі, любові і дружбі, не воювати українських городів, давати вільний проїзд купцям. Ось він, купець, у червоному кафтані, в соболині високій шапці і саф'янових чоботях, думно викладає інкрустовані Моржевим зубом шкатулки, соболі, куниці, голубий песець, білосніжний горностай, пухнастий бобер, ляні тканини. Охане, ти поглянь тільки, що це за тканини? Купець наказує слугам розтягнути тоненьку скатертину, виливай на неї жбан олії, олія не капає. Хан Кримського улусу торгує і вичікує. Війна між Туреччиною і Венецією затягнулася. Розладачилі яничари невдоволені. Тремтить у своїх хоромах юродивий Ібрагім боїться бунту. Ляхистан уперто не платить Кримові упоминок. Вони, бач, не визнають іслам Гірея колишнього свого полонянина ханом. А на Січі нуртує козацтво. Рветься воювати зі шляхтою, жадає помсти обраний недавно гетьманом сам. І хмеліський, якому ляхи вбили сина. Чи не направити б до нього послів шертною грамотою? Але ж ні. Шертувати можна з державами, а козаки – не держава, яка зараз у них сила. Гарячий повітря над Кримом, хан вичікує і торгує, бо в скарбниці поржню, бо Саугу піддані віддають не раду, бо треба мати багато грошей, щоб не мусити більше ганцювати між капи кулу і беями, мов між мечами. Чому не приходить хан уже п'ятий день? Товклися у мальваних грудях підозра, ревнущі і сум. Останню разу Іслам довго придивлявся до маленького багира і вимовив дивні слова. Мальвай донині не може второпати, чому він так сказав. «Не допусти, Аллах, щоб заговорила в тобі, як виростеш козацька кров». Це ж бо то не знати, як закінчиш те діло, що я його розпочав. Потім глянув у очі Мальві і кинув ще одним словом. Важко, наче ярмо надівав їй на шию. Козачка, так її ніхто ще не називав. Слово це ніколи їй не належало. Може матері, може стратонові. Їй було байдуже, а тепер віддав його Мальві сам іслам Гірей. Її муж і повелитель, і враз воно збентежило їй душу. Козачка, і в сина кров козацька, докоряти почав хан. Але ж чому стільки днів не приходить до неї заздрісні ханські жінки і бекечі, вже давно приглядається до неї, чи не вчепилася під її очима перша зморшка після того, як народила сина. Заглядала в свічаду, ні, ще красивішою стала, з несміливої, тонкостанної дівчини,